No niin, se on musiikkiviikon toinen jakso. Aloitetaan tässä. Ja tällä kertaa hostina olen minä, Erkki, tuttimiehistä. Meillä on panelisteina siellä Tarula-podcastin Hannu. Hei! Hyvää iltaa. Ja sitten meillä on tota, Suomen podcast-pioneeri Henrik Antonen Iltaa. Ja kinosilmästä tuttu tuttu Juhaniemi. Hyvää iltaa. Ja tota, Lauri N saattaa jossain vaiheessa liittyä mukaan. Tässä on nyt ää, noin parikymmentä minuuttia ollut Laurin tila connecting, että jos Lauri tulee, niin Lauri tulee sitten vähän myöhässä mukaan. Mutta niin, ää, tämä on musiikkiviikon toinen jakso ja ja meillä itse asiassa meillä on yksi pääaihe ja sitten on uutisia ja sitten on vähän uusia ohjelmasegmenttejä mukaan. Elikkäs mennäänpä suoraan tuohon aiheeseen. Tästä aiheesta teosto saatiin tuossa äh, viime jakson jälkipuinnissa jo vähän äh, juttelua aikaiseksi ja, ja tuota, nyt voisi sitten ihan käydä tälleen isolla paneelilla ja kuulijoidenkin kuultavaksi tätä. Että niin, Hautko Henrik vaikka tähän alustaan. No niin, kai sitten. Mä tota, öö, en muista keneltä se lähti se keskustelu alun perin, mutta se pointti, mikä on käyty ja keskustelu, mitä on pitkään käytetty tai käyty erilaisissa piireissä, niin hän on ollut se, että siis kannattaako artistina teostoon kuulua? Ja jos on siis perinteinen levyyhtiössä toimiva artisti, jonka musiikkia soitetaan radiossa, klubeissa, mitä tahansa, niin vastaus on selvää, että totta kai kannattaa, koska sitä kautta tulee tulee ja teostokorvaukset ja muut, mutta se mikä teostossa on ongelmatiikkana ja minkä teosto haluaa ehdottomasti haudata, se ei, ei koskaan puhu mistään negatiivisista asioista, mikä on sinänsä mun mielestä teostossa ollut aina kummaa, että ne on kauhean vihamielisiä itse asiassa artisteja kohtaan, jotka ei kuulu teostoon, vaikka ne ei ole voittoa tavoitteleva järjestö. Et siinä mielessä mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä tavallaan kilpailullista lähtökohtaa niillä, niin on se, että jos olet teoston jäsen, niin sä et saa tehdä mitään ohi, niin kun yksi henkilönä, sä et saa tehdä mitään sen teostosopimuksen ohi. Toisin sanoen sä et voi mitään lisensioida eri tavalla kuin jotain muuta, sä et saa, mitään, sä et saa tehdä mitään erillisiä sopimuksia. Toisten kanssa esimerkiksi aika aktiivinen tai yleinen tilanne on se, että on esimerkiksi artisti, joka haluaa tehdä tai jolta on tilattu musiikkia tietokonepeliin, niin sä et saa tehdä mitään erillissopimusta siitä, vaan ne täytyisi mennä ne maksut ja muut täysin teoston säätämällä tavalla, eikä siitä, siitä sallita minkäänlaisia poikkeuksia, ja se on ongelma etenkin nykypäivänä, koska kun... Erilaisten tai musiikin markkinointi on muuttunut niin monipuoliseksi. Ihmisillä on erilaisia tarpeita. Pitkään oli, että jos oli teoston jäsensä, et saa laittaa musiikkia edes omille ko kotisivuille. Se piste, siitä olisi pitänyt maksaa. Se, oli se lähtömaksu oli jotain parisataa euroa, mitä siinä pitää maksaa. Ja sitten se oli jotain 25 senttiä per lataus. Sitä taisi olla se maksu, ja vaikka sä olit yksinäinen artisti, niin sun, sun Piti se maksaa. Nykyään sä saat jo laittaa omille sivuille tai MySpace-sivuille, sä saat laittaa streamaavaa musiikkia, mutta sä et saa laittaa ladattavaa musiikkia. Ja se on mun mielestä se ongelmatiikka siinä nimenomaan, että, että mä kannatan esimerkiksi suuresti Creative Commons-lisensointia. Kaikki, mitä mä teen, luova asia, oli se mitä tahansa, niin on aina Creative Commons-lisensoitua. Että, että, mutta jos mä olisin teoston jäsen, niin mä en saisi näin tehdä. No entäs sitten, jos useampi projekti esimerkiksi, tota, että soitat useammassa bändissä, joka on hyvinkin tota, mahdollista niin lisenssioida, se bändin mukaan vai sitten henkilökohtaisesti? Se, on, se, on, se sopimus on henkilökohtainen, eli te se mitä tahansa, mihin tahansa, mille tahansa, niin sen, sen täytyy mennä sen teoston asiakassopimuksen mukaan. Eli jos teet esimerkiksi... Tota, itse musiikkia ja sitten olet bändissä, niin jos kuulut itse teostoon, niin bändin musiikki kuuluu myös. Öö, tavallaan se bändin musiikki ei kuulu sinänsä, että jos saat esimerkiksi ainoa, joka on teoston jäsen ja teidän musiikkia soitetaan radiossa, niin, niin ainoa, joka saa siitä ne teostokorvaukset, oot sinä, mutta, mutta tavallaan sun osuus siitä siitä luovasta työstä on teoston alasta, toisin sanoen käytännössä se tarkoittaa justiinsa sitä, että jos sä soitat bändissä, jossa on yksi teoston jäsen, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, ainakin jos, ainakin jos se teoston jäsen tekee biisejä vähänkin tai sovittaa tai tekee mitä tahansa, ns. luovaa, ei pelkkää, pelkästään esittävää toimintaa, niin se, se käytännössä on niin, että, että silloin ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä sen teoston sopimuksen mukaan. Joo, eli siis voiko tätä sitten vaikka kiertää, että jos nyt on sattunut tekemään jonkun biisin ja sitten vaikka kreditoisi jolkin muulle, niin silloin tota. Totta kai se voi tehdä, tehdä niin, mutta sitten sä, et, sä, et, sit sä et tietenkään saa siitä mitään korvauksia, etkä sä saa sitä edes sitä kunniaa, että sä oot tehnyt sen biisin. Siis tavallaan. Jos sulla on taiteilijanimi tai nimimerkki, niin sekin on teoston alainen, koska... koska se on henkilökohtainen, ei-nimimerkki- tai yhtyekohtainen se sopimus, minkä sä teet. Että, että tavallaan et, mutta siis käytännössähän, jos sä keksit vaan jonkun nimen, niin kuka sitä tulee, tulee kyselemään sen enempää. Mielenkiintoisenhan asian tekee myöskin se, että Suomessa tekijänoikeusrikos on asianomistajarikos. Toisin sanoen poliisi ei voi vaan tulla ja sanoa, että hei, että sullahan on biisejä netissä, että putkaa vaan, vaan jonkun täytyy nostaa sitä ensin syyte. Ja käytännössähän se on niin, että jos sä laitat itse omaa musaa omille nettisivuille, niin ethän sä ainakaan tuskin lähdet itseäsi siitä haastamaan oikeuteen, mutta että siinä mielessä, ja siis ihan yleisesti näitä kierretään, ei kaupallisella alalla, mutta, tai kaupallisissa Toimissa, koska siitä, siitä tota noin sitten voi teostokin käsittääkseni nostaa, koska tavallaan hekin ovat silloin asianomistajia, mutta esimerkiksi tämä, että internetsivuille bändithän on laittanut jät ja ajat biisejään, mutta, mutta siis kyse ei olekaan minun vastalauseissani niin ei, ole, ei ole kyse niinkään käytännöstä, vaan siitä kirjoitetusta tekstistä. No... Periaatteessa, niin kuin sanoit aikaisemmin, että vain streamaavaa musiikkia saa laittaa, niin periaatteessa jostain myspacesta, niin kyllähän se viisin pystyy onkimaan, jos lähtee hakemaan. Tai esimerkiksi itse joskus tehnyt kyseistä toimintaa että ottanut se viisin itselle ihan luvan kanssa tosi, mutta kuitenkin. Kyllä. No niin, Entäs... siis, eihän hän semmoista ole kuin kopiosuojattu materiaali, että ainahan sen pystyy jollain kielellä Minäkin myönnän, että mä oon esimerkiksi Spotifysta joskus, joskus äänittänyt kappaleen, koska mä oon tarvinnut, tarvinnut jotain biisiä referenssikappaleeksi, mutta pääasiassa mä en sitä, sitä tee. Ja siis haluan vieläkin erikseen painottaa sitä, että mä en missään nimessä ole teostoa vastaan, jos se on siis jos se on sulle kannattavaa ja sä toimit sellaisella musiikki-genrellä tai semmoisessa liiketoimintamallissa, että se on sulle järkevää se teoston, teostoon kuuluminen, niin totta kai. En mä missään nimessä, teosto tekee hienoa työtä siinä mielessä, että ne turvaa artistienkin oikeuksia ja muita. Se, se mikä, mitä, mitä mä puhun aina vastaan, on, on se, että sitä pidetään ja on nykyään vähän vähemmän, mutta varsinkin ennen sitä pidettiin, Täysin automaattisena asiana sitä, että, että totta kai sä kuulut teostoon. Että, ja niin kuin sanottu, niin mä oon ollut teoston, tai tilaisuuksissa, missä teoston edustajat on ollut puhumassa ja pitämässä tavallaan omaa propagandatilaisuutta, niin ne ovat hyvin, suhtautuvat hyvin puisevasti ja, ja suorastaan vihamielisesti sellaisia artisteja kohtaan, jotka ei ole teoston jäseniä. Kyllä, kyllä. Tuossa itselleen nousi tavallaan sitten mieleen, että se on, että on tietysti oma asia, kuka kuulee, kuka ei, mutta on, onko sit sitten muuta hyötyä tavallaan kuin se, että ö, saa just ne korvaukset ja sitten on niinku suojaus? Että, no siis tässäkin täytyy... Työkäytännössä muuta? Siis täytyy, täytyy painottaa, että siis tekijänoikeushan on automaattinen, eli sulla on ihan täys tekijänoikeus tai se lisenssi, minkä sä ikinä, ikinä sille määritätkin, niin sehän on, sehän on sulla ilmankin, että se kuulut mihinkään ja siis esimerkiksi tekijänoikeuskorvaukset kuuluu sulle, kuuluu itse teostoon tai et. Että, että siinä mielessä se vaan, mitä teosto tekee, niin ne valvoo sitä. Ja kyllä teoston kuulumiseen siihen kuuluu muitakin etuja, että esimerkiksi siellä saa sitten lakimiespalvelut sen puolesta, että se on, se on tavallaan myöskin vähän ammattiliitto -tyyppinen, se, tyyppistä se sen toimintaa, että se on edunvalvontaa ja sitten sitä kaikenlaista edustusta tarvittaessa, ja sitten niillä on myöskin paljon muita toimia, toimia, mitä siellä on, ja sitten on tietysti esekit ja muut, jotka, no esekit tätä olla Gramexin alainen, ja Gramex on sitten taas ihan eri järjestö, joka, joka mun mielestä Gramex mul, Gramexin jäseneksi minäkin, minäkin, tota noin, olen harkinnut ryhtyväni, että se, se ei ole yhtään niin, niin, Ikävä, ikävä voi, voin tai voidaan jos, kyllä käydä sekin läpi, että mitä eroa on teostolla ja Gramexilla, jos se on jollakin epäselvää, mutta, mutta siis periaatteessa sun oikeudet ei ole yhtään sen erilaisempia, kuuluit itse teostoon tai et kuulu Joo, no periaatteessa voisi käydä sen Gramexin ja teostonkin eron tässä heti läpi, ja ainakaan kaikki kuuntelijat varmaan tiedä sitä hyvin tarkka. Täytyy kyllä sanoa, että minäkään en tiennyt sitä ennen kuin lukaisin tuota, aikanaan jonkun kirjan, joka käsitteli ää, radio, siis, ää, radiohommia, ihan niin radiotoimittajan työtä. Ja, kirja oli tehty joskus, olisiko ollut ää, 80- ja 90-luvun vaihteessa, mutta ää, varmaan Henrikillä on kuitenkin ää, päivitetympää tietoa tähän. No en tiedä, onko se miksikään muuttunut. Siis teostohan vastaa ja edustaa luovia musiikin toimijoita, toisin sanoen sav, san, sov säveltäjät, sanottajat ja sovittajat, ja Gramex on esittävien taiteilijoiden. Eli, eli, eli se on, ne on kaksi eri, eri järjestöä, kaksi eri pottia. Mitä, mitä maksetaan, että esimerkiksi jos radiossa soitetaan musiikkia, niin siitä maksetaan teostomaksut niille säveltäjille, sanottajille ja sovittajille, ja sitten maksetaan Gramex-maksut esittäjille, että esimerkiksi jos on näitä, näitä monia pop-prinsessoja, niin, niin sä et saa sieltä mitään teostoja, koska sä tuskin olet, tietysti jotkut ovatkin, mutta jos sä et ole, osallistunut kappaleiden tekemiseen, niin sitten sulla ei kuulu teostomaksuja, mutta, mutta sitten taas Gramex-maksut sulle tulee, koska sä olet se esittäjä ja niitä maksetaan. Ero on myöskin, myöskin siinä, että miten, miten se raha jaetaan jaetaan niin kuin levyyhtiön ja tämän artistin säveltäjän, sovittajan tai esittäjän välillä, että esimerkiksi Mä en muista ihan tarkkaan niitä prosentteja teoston kannalta, muistaakseni teosto, olisiko peräti niin, että teostokorvaukset menee kaikki suoraan tolle, tälle taiteilijalle, mutta gramexissä puolet siitä rahasta menee automaattisesti kustantajalle, että, että Siis ei levyyhtiölle, vaan kustantajalle. Kun olette katsoneet levyjen kansia, niin siellähän on se published, published by tieto, jo, jossa sitten on jotain Warner Chapel tyyppisiä tai mitä siellä nyt ikinä onkin. Ja se on sitten taas eri asia kuin levyyhtiö, että ne vaan vastaa tavallaan, no sehän siinä on, että nykyään ne ei oikeastaan tee yhtään mitään, että sitä on paljon kritisoitu siitä, että itse asiassa se on monille levyyhtiöille se kustannussopimuksen Seko on vaan tapa huijata artistilta ne puolet Gramex-tuloista saman tien pois, mutta sekin on taas ehkä ihan vähän eri keskustelua. Sanokaa nyt joku muukin jotain, vähän dominoin tätä ihan totaalisesti. No itse asiassa mulla tota, äh, tuli tuossa mieleen kun näitä aiheita tuossa valkattiin, että kun on niinku teosto, se on Suomessa ok, mutta niinku, mitä tota justiinsa Ulkomailla, siis no niin, no, eikös Gramex ole tämmöinen kansainvälisempi? Mm, molemmat on ihan, ihan samanlaisia, että ne on niin kuin Suomen edustajia tässä, ja ne kuuluu ö, näihin ö, kansainvälisiin järjestöihin, ö, teoston tapauksessa IFPiin. Ö, Gramexista mä en itse asiassa tiedä, mikä se on se kansainvälinen. Joo, mä, mä nimittäin joskus, tota, sillä, just kun luin sitä kirjaa, niin siinä oli tota, näitä niin kuin, äh, isolista maita, milloin ne on liittynyt tähän Gramex-systeemiin, ja, ja tota, siellä oli joillakin sitten ihan tämmöisiä niin poikkeuksellisia äh, ne, ajanjaksoja, että milloinko niin saa musiikkia käyttämään ja tällä tavalla. Joo, ja siis sehän on näissä tapauksissa, siis teosto ja Gramex, nehän ei määritä sitä omaa, omaa toimintaansa tai omaa... Ö, Sopimustaan, että siinä mielessä kun usein haukutaan teostoa siinä, että taas ne vaatii rahaa jostain muista ja osaksi kyllä onkin sitä, että ne haluaa tulkita asioita typerällä tavalla, mutta siis periaatteessahan ne seuraa vaan tekijänoikeuslakeja ja ne, ne sitten säätää joka maa erikseen ja tietysti osaks osaksi nykypäivänä Euroopan unioni ja muut kansainväliset sopimukset. Mutta, mutta se on tosiaan, siis kaikki maat ei kuulu näihin kansainvälisiin järjestöihin, ja siinä, siinä tulee mielenkiintoisia kuvioita. Samoin mielenkiintoiseksi asianteki, asiantekijä välillä se, että Neuvostoliitossa käytännössä ei ollut tekijänoikeuksia. tekijänoikeuksia. Sen takia lähestulkoon kaikki venäläinen tai siis neuvostoliittolainen kulttuuri- ja taiteellinen tuotanto on, on niin public domain-kamaa, eli sitä saa käyttää ihan miten vaan, ja se on, se on, toisaalta se on ikävää taiteilijoiden kannalta, mutta toisaalta se on taas kauhean positiivista kulttuurin kannalta, että, että se on ihan, kumpaa haluaa riippua, tietysti kun neuvostoliitto muuttuu venäjäksi, niin nämä asiat muuttuu, ja ne on nykyään ihan osa näitä so sopimuksia, mutta sehän on esimerkiksi... Jos Yle soittaa musiikkia, niin riippumatta siitä, mistä, mistä ne tulee tai mikä on se, se niin lähtömaa tai mitkä sopimukset sitä, sitä lähtömaasta on, niin, niin ne korvaukset maksetaan ihan samalla tavalla ja sitten ne täällä laitetaan vain tilille, ne, ne rahat, joita ei toimitetakaan eteenpäin. Ja nämä molemmat hän on voittoa tavoittelemattomia, eli ne ei pidä niitä rahoja, vaan ne jaetaan sitten pois esimerkiksi ESEC-tukina, mistä saa lukea, jos on joskus lukenut teostoria, niin siellä on takana esekin päätöksiä, ja siellä sitten näkee, kuinka, kuinka PMMP on saanut 100 000 euroa esekiltä musiikkivideon tekemiseen. No entäs sitten, tota, jos on öö, semmoinen maa, no itse en tiedä kyllä yhtään, mutta ja kai kuuluisi mitenkään teostoon tai vastaavaan, niin sitä soittaa sitten, niin onko siinä jonkunnäköisiä lainalaisuuksia sitten olemassa kuitenkin? No sehän riippuu ihan siitä, siis periaatteessa, jos maassa on vaan olemassa jonkinlainen tekijänoikeus, niin se tekijänoikeus menee sen mukaan, siis kuten sanot, tekijänoikeushan ei ole mitenkään riippuvainen siitä, että Onko, ootko teostossa, eikä, eikä sun tarvii ilmoittaa sitä sun teosta mihinkään rekisteriin, vaan se vaan yksinkertaisesti on niin, että miten se, sen maan laki määrää niin se, se lisenssi siinä on, ellei sitä sen toisin määritä ja senhän takia, sehän on siis monimutkaista sehän et voi mennä vaan sanomaan, että joo, tätä saa käyttää, se ei ole lainvoimainen, jos sä sanot vaan niin. Ja senhän takia on järjestöjä niin kuin kun Creative Commons, tällaiset, jotka on kirjoittanut, jos katsoo sitä Creative Commons koko lisenssiä, niin sehän on ihan se on siis kymmeniä liuskoja tekstiä johtuen justiinsa siitä, että itse asiassa meidän laki ei salli sitä, että artisti vaan menee ja sanoo, että tämmöinen tämä lisenssi on, oli se sitten oli se sitten teoston jäsen tai ei? No, entä sitten, tota, jos mm, ajattelen niin podcastaa ja näkökulmasta, ja sitten sit musiikin soittamisesta, niin, tota, ö, jos esimerkiksi ö, artisti sanoo, että kysyy, että saako tätä soittaa, ja artisti sanoo, että kyllä saa, ja ei ole teoston jäsen, niin onko se periaatteessa silloin ihan vapaa takamaa? Entä sitten, jos artisti sanoo, että saa, mutta on teoston jäsen, eli kuinka sitä sitten menee? Siis toi, toi jälkimmäinen ainakin tietääksena on ihan suoraan, että se on niin kuin, ei saa. Koska jos on teoston, niin mä jos on niin teoston jäsen ja soittaa niitä musiikkia podcastissa, niin jokaiselta podcastin lataukselta pitää maksaa vielä erikseen. se. Joo, se on just se, se, sama, mikä. Oli. Siis, jos se on teoston jäsen, niin sillä, sillä artistilla ei ole mitään oikeutta antaa sulle sitä lupaa. Koska, koska se on allekirjoittanut teoston jäsensopimuksen ja teoston jäsensopimuksessa se lisenssi määritellään niin, niin että, että podcastissa esimerkiksi sitä ilman, ilman niitä järjettömiä erilliskorvauksia ei saa soittaa. Mutta, mutta sitten jos se ei ole teoston jäsen, niin sitten tosiaan, kuten sanottu, se artisti saa itse määritellä sen lisenssin, millä sen tekee, mutta senkin täytyy siis periaatteessa tehdä se kunnolla, että käyttäen, käyttäen justiinsa sitä oikeaa lakitekstiä ja käytännössä Creative Commons juttua, että, että periaatteessa se saa toki sanoa sen tekemättä ilman mitään erikseen lisensioimatta sitä, mutta periaatteessa se silloin on on täyden tekijänoikeuden alainen, koska asiat, siis luova teos on aina täyden tekijänoikeuden alainen, ellei toisin näin määritellä. Että, että tota, Mutta kuten sanottu, jos se ei ole teoston jäsen ja, ja se on sulle antanut sen luvan, niin tuskinpa se suo oikeuteen myöhemmin siitä siitä haastaa, mutta tietysti kannattaa olla sinänsä varovainen, ettei se paskaa nakkia ja sanoa, että joo, totta kai sen saa, mutta sitten parin vuoden päästä se keksiikin, että ei näähän on täyden lisenssin alasia, että nythän mennäänkin oikeuteen. No sitten tota, jos on niin kuin sanonut aikaisemmin, kun ei ollut teoston jäsen vielä, että saa soittaa ja silloin on pannut biisin pyörimään ja sitten tota... Vaikka pari vuoden päästä liittyy teostoon, niin muuttuuko se välittömästi silloin, että se on laitonta? Tuosta, muuta, tuosta täytyy myöntää, että mä en tunne sitä, sitä että onko tämä teoston sopimus takautuva. Sen mä tiedän, että jos se liityt teoston jäseneksi ja sun musiikista on aikaisemmin julkisia esityksiä, josta teosto maksuja on, on maksettu, niin sä pystyt perimään niitä takautuvasti kymmenen vuoden ajalta. Mutta sitä mä en tiedä, että vaikuttaako se, vaikuttaako se siihen itse musiikin lisenssiin. Mä sano, jos niin kuin, näin niin kuin podcastaajan näkökulmasta mä pelaisin varman päälle, enkä enää soittaisi musiikkia. Täytyy myöntää, että mä itse oon pari kertaa soittanut musiikkia musiikkia artisteilta, joilta mä oon saanut luvan silloin, kun ne on ollut aloittelevia teosto- tai siis aloittelevia mikseriartisteja ja sen jälkeen onkin tullut isolta lafkalta levy ulos, niin mä oon pari kertaa soittanut semmoisen kappaleen, mutta täytyy sanoa, että en suosittele sitä ihan varmuuden vuoksi. Pariosta oh. uh, muuta... Teostoa, onko siinä jonkunnäköinen liittymismaksu ja varmaan siinä jonkunnäköinen kuukausimaksu? Niin Te, teoston jäsenyys maksaa 100 euroa liittyessä ja sen jälkeen se ei maksa mitään. Mitä Gramexin, se liittyminen on ilmasta. Mitä se maksaa nykyään? Tuo, tai mitä se on se, jos haluaisi soittaa jotain teoston kappaletta, tota, tai siis artistin kappaletta tota, podcastissa, niin mitä se on sitten se? Sitä mä en tiedä, mitä se on nykyään. Mä muistan, että Hessu joskus muutama vuosi sitten soitti ja kysyi asiaa, niin se oli, se oli justiinsa jotain tyyliin. Siinä oli ensin joku oikeus ylipäänsä, tai joku maksu ylipäätään siitä, että sä siirrät sen formaatista toiseen. Eli esimerkiksi levyltä MP3-seksi sitten piti maksaa vielä niin kuin jokaisesta latauksesta, olikohan se jotain 2 ,50 euroa 50 senttiä. Se tulisi todella nopeasti, todella kalliiksi. Senhän takia meillä on musiikkipalveluita, paljon niin kuin Spotify, jotka striimaa musaa, mutta ei käytännössä yhtäkään joka, joka antaa ladata musaa. Mutta nyt pitää tuota, äh, hetken aikaa, mun pitää testata, että mun ääni kuuluu jollain tavalla edes tuonne skypen. Streamin aalloille. Tuolta tuota, Lauri Änni se sanoi, että Erkki tulee monona ja tajuttuvan hiljaa. No. Me ka kaikki me ollaan monona. Kyllä. <laughs> Mutta niin, mä ilmeisesti tulin ainakin äsken vielä suhteellisen vähällä volyymilla. Voisin ihan pikkusen ehkä laittaa vielä kovemmalla. Mutta tosiaan Lauri Änni tuonne kommentoi. Että Minkä takia no... se ei ole täällä kommentoimassa? No. No, skype paska paska. Okei. Okay. Että. fatullen tota, ei... kakkaa sinnekin. Tämä on tota, hyväksi havaittu toimenpide. Mutta niin, Laurian kommentoi, tonne, että muuttuu laittomaksi, ää, sitten jos on tehnyt jotain materiaalia, soittanut sitä, ja sitten kun liittyy teostoon, niin se muuttuu laittomaksi. Okay. Ää, sitten tota, Laurian myös sanoi, että kiintoisahan tässä teosto kautta Grammix-systeemissä on se, että esimerkiksi teostoa ei kiinnosta pätkääkään soittolistat. Hmm. Tarkoittaa sillä mitä? Ilmeisesti sitä, että teosto ei, ei niitä vastaan ole mitenkään puhumassa ja muuta. Siis, no, eihän se olekaan niiden asia, asiat, eli niiden, niiden tehtävä on, on, on kerätä ja toimittaa ne, ne, teosto, tai siis ne korvaukset eteenpäin, että, että tavallaan ei se ole teoston asia tulla sanomaan, että mitä soitetaan ja missä muodossa, että, että siinä mielessä mä oon kyllä teoston puolella. Sehän on siis mielenkiintoista myös, että esimerkiksi Yle, ja voisin kuvitella, että Nova ja tällaiset isot, isot toimijat, nehän ei maksa kappalekohtaisia teostomaksuja, vaan ne maksaa äh, kiinteän vuosimaksun siitä, ja kuten voitte kuvitella, se on aika iso. Mä oon lukenut sen äh, sen Summan, mutta mä en muista sitä tarkkaan ja muutenkin ehkä on parempi, että mä en, mä en tota noin, sitä, sitä me tässä sanomaan, niin tota, mutta nehän, nehän tavallaan jaetaan sitten sen jälkeen, siis Yle toimittaa tiedon kaiken, mistä ne on, ne on soittanut, niitä lähtee aivan valtavat tietokannat, siitä, siitä ennen, ne, ennen ne meni isoilla keloilla, kuulemaan ne, ne tiedot, johon ne oli tallennettu, ne, mutta voisin kuvitella, että nykyään se toimii vähän, vähän modernimmalla systeemillä, tai en tiedä tuollaiset isot systeemit e, tuntien, mutta, no, mutta tavallaan... Se, he, mm. mutta, lasketaanko se aivan, tai tiedänka aivan väärin, mutta eikö se lasketa ihan minuutti minuutilta, että mitä kaikkea kuulos niin vaan meneekin, että siitä ihan tiedot... Joo, mutta joo, kyllä, siis periaatteessa se on... Periaatteessa se on sekuntikohtainen se. Ja esimerkiksi televisiossa, jos sä soitat levymusiikkia, niin kuin vaan, että sä laitat levyn soimaan ja soitat sitä. Ei niin, että jos elokuvassa on jotain scoremusaa tai lisensioitua niin kuin käyttömusaa, siihen on sitten eri, eri sopimukset. Mutta jos se televisiossa ja pistät levyn soimaan, niin se maksaa kaksi euroa sekunnilta. on että... aika halpaa lystiä. Se on tosi halpaa lystiä. Tota, Miten sitten viisit, biisit niinku tuolla Podsafe Music Networkissa, niin, niin jos ajattelee, että ö, nyt on artisti, joka on siellä ja soitat sen musa podcastissa, niin tota, sitten jos se meneekin jollakin, liittyykin teostoon, niin ilmeisesti niiden se ei kuitenkaan koske sitten se. No kaikki on Creative Commonsia? On ne on kaikki creative commonsia ja siis se, mitä on nähnyt paljon esimerkiksi mixerin tapauksessa, niin siinä vaiheessa, kun saadaan levytyssopimus ja mennään johonkin isompaan systeemiin, niin ne biisit sieltä, että ne ottaa vaan ne pois. Sama juttu, sama juttu Podsafe Music Networkissa, mä olen nähnyt, että sieltä on, sinne tulee ja sieltä on joskus hävin, hävinnyt sitten kamaa pois, että sitä mä en tiedä, sehän tämä podcast on niin uusi asia, että sitä mä en tiedä, että miten se vaikuttaa siihen, koska se podcasthan on yleensä, sehän on määrättömästi ihmisten saatavissa ja mä luulen, että siihen yksinkertaisesti ei ole mitään lakipykälää tai ennakkotapausta, mikä määritteli, että tarkoittaisiko se periaatteessa sitä, että sitten kun, kun tämä artisti on siirtynyt teoston tai vastaavan systeemin jäseneksi, niin niin pitäisikö ne periaatteessa ne vanhat jaksot sitten hävittää ja, ja laittaa, sa, saattaa niin lataamattomiksi? Siis periaatteessa mähän on esimerkiksi sanonut sen, että jos nyt on jotain, ikinä tulee mitään epä, epäselvää, että mä oon soittanut jotain muuta, niin en mä en asiasta rupea tappelemaan, vaan esittäkää peruste ja, ja todiste, niin kyllä mä sitten voin ottaa, ottaa sen vanhan jakson pois, että en mä nyt siitä rupea tappelemaan missään nimessä. Ryhtyä. Joo. Muuten tuo tota, Fibubot tuolla laitto linkin tuonne www.teosta.fi kautta podcasting.html. Täällä on, on tämmöinen tota, Kärpäsen kakan kokoinen artikkeli otsikon alla podcasting. Podcastit ovat radio-ohjelman kaltaisia sekä puhetta että musiikkia sisältäviä ohjelmia, joita käyttäjä voi joko ilmaiseksi tai maksua vastaan tilata ja ladata palveluntarjoajan sivustolta. Teostosta saa luvan podcasting-lähetyksiin, mikäli lähetysten sisältämien musiikkikappaleiden käytöstä on jo sovittu levyyhtiöiden ja kanssa. Lisätietoja Grammeksista linkki sinne. Podcastin hinta määräytyy ohjelmissa, käytetyn musiikin määrän mukaan musiikin hintaan vaikutteliseksi. Se, ovat ohjelmassa käytetyt kappaleet kokonaisia vai näytteitä. Joo. Ja no siis onhan, onhan näitä esimerkiksi NPRN All Songs Considered, hän soittaa levymusiikkia ja se on podcast. Samoin Tanskan yleisradioyhtiöillä oli, oli, mä en tiedä onko se edelleen olemassa, mutta niillä oli ainakin semmoinen kokeilukausi, että ne sai, sai tota noin, soittaa levymusaa podcasteissa, kunhan se levymusa ei, ei ollut enempää kuin 40 prosenttia sen podcastin kokonaiskestosta. Tota, pari kysymystä nousi tässä näin, tota, ö, ensimmäinen, tai ei se kysymys on, mutta tota, mm, tuossa kävi hauskasti juuri tota music.podsown kanssa, että tota, edellis valkkasin biisin sieltä ja otin sen tuohon omalle koneelle lataille, että ensi jaksossa soitetaan ja seuraavana päivänä kun olisin laittanut sinne, että nyt soitin sen tota, artistille tietoa tästä näin, niin kyseistä biisiä ei enää ollutkaan siellä, eli siinä oli juuri no. Tuo pitää muuten korjata. Lauri Annoli, joka laittoi tuon linkin pahoittelut. Se on, se on myöskin, on huomannut, että Podsafe Music Networkissa joskus löytyy coverbiisejä Ja sehän ei ole laillista. Sä et, voi, sä et voi laittaa Creative Commonsin alle kappaletta, jota sä et ole itse säveltänyt. Äh, parhain löytyi silleen, että siellä oli, kuuntelin vielä, tota, en muista mikä biisi oli kyseessä, mutta... Ihan alkuperäinen biisi oli vaan tota, laitettu, että remix, mutta mitään ei ollut sille sitten loppujen lopuksi tehty. Yes. Joo, -no. niinku. jo -no, tota, mulla on käynyt noin monestikin, siellä esimerkiksi Kalexikon tuotanto on lähtenyt ihan mukavasti. Uh, mutta niin, noista coverista tuli semmoinen, että siellä kun joissakin kuitenkin lukee, että fully authorized cover, niin, niin tarkoittaako tämä sitten sitä, että heillä on todella oikeus ja siellä on CC-lisensit ja tämmöiset. Niin, esimerkiksi toi Blake Morgan, äh, jonka musiikki on kyllä soittu vaikka kuinka monessa suomalaissakin podcastissa, äh, niin niillä oli tämmöinen hieno Radiohead-koverin äh, Beast No Surprises, niin äh, kyllähän siis kaikin äh, vähäisin järkenen mukaan pitäisi olla kaikki kunnossa jos semmoista soittaa. No sehän, sehän on tota noin, se riippuu tosiaan siitä, millaiset diilit on tehty ja esimerkiksi Jenkeissä tämä ei ole ollenkaan niin jäykkää, että senkin takia kyllä siellä, siellä on ihan oikeasti kokonaanlaillisia coverbisejä, esimerkiksi se Ann Wilsonin cover Immigrant songista, sehän on soinut ties kuinka monessa podcastissa ja mäkin on soittanut se varmaan pari kertaa ja, ja se on ihan kaikki selvää. Mutta, mutta Suomen lainsäädäntö, jossa olet teoston jäsen, niin ei saa sun, sun, sitä lisensioida sillä tavalla, että joku voisi siitä koverin tehdä ja laittaa sen creative commons lisenssillä ulos. Öö, että sitten, tota, kun Hessuki on soittanut pieniä pätkiä näytteitä tota, joistain teoston alaisista, niin kui lakipykälät siitä ihan oikeasti menee? No, lakipykälät laki ihan oikeasti menee, että, että sä et saa koskaan tehdä mitään. Öö. Käytännössähän sitten, tämä, no se on amerikkalainen termi, mutta kyllä se niin kuin pätee ihan muuallakin, niin on tämä fair use, ja mäkin oon sitä joskus tehnyt, ja mä oon esimerkiksi kinosilmään laittanut jotain pieniä äänipätkiä elokuvista, että, ja se menee mun mielestä ihan selkeästi siihen fair use, että se on hyvin harmaata että siinä vaiheessa, kun mennään, että, että mun suositukseni on aina, että kannattaa pelata varman päälle. Kyllä, kyllä. Joo. Äh, Itse asiassa tuli vähän ihan siis äh, just näistä ulkomailla olevista äh, systeemeistä, että. Tai siis ehkä ylipäänsäkin, että, että voiko teostosta lähteä pois? Siis lopettaa sopimuksen. Oikein. Ja silloin tapahtuu. Siis, äh, onko silloin kaikki teostossa, teoston kuulumisen aikana ollut materiaali, niin kuuluuko se edelleen? Ei, se, se, silloin ne kaikki oikeudet palautuu sulle ja se, mun käsitääkseni siis näin, älkää ottako tätä lakiopillisena varmistuksena, mutta, mutta niin pitkälle kuin mä ymmärrän, niin silloin se, ne oikeudet palautuu sulle ja sä saat lisensioidessa, miten sä haluat. Eli periaatteessa voi tehdä tällaista kikkailua, että hyppii teostosta pois ja takaisin ja on silleen. No, se maksaa vaan 100, 100 euroa per naakki, että, että tota no, kuka sitten haluu kihkailla niin paljon. Keneen sillä... on raha. niin, jos on rahaa, niin luultavasti silloin on teoston jäsen, koska, koska lähinnähän on tällaisia indie-hippejä, jotka, jotka Creative Commons-lisensioi tai, tai, niin tai niin kuin teoston edustaja sanoi vapaamatkustajia. Aivan. Joo, tässä ollaan nyt muuten huomasin, että kello on varttia vaille, ja voitaisiin ehkä siirtyä uutisiin. Siirrytään pa Hetkinen. Paa, paa, paa. Mä haluan koko ajan lisätä kuitenkin mulle volumia tähän. Tää jotenkin näyttää, että tää naiskastin öö, mittari, että mun ääni ei kuitenkaan tulisi läheskään niin kovalla kuin teidän muiden. Mä luulen, että toi oli joku joku väliaikainen jingle, toi paa, paa, paa. <tä> Joo, no on... tulee samalla tavalla Noinkohan tulee tuostakin sanomista? Tulee, Nohtuskin tulee. tulee tule. No ei, mulla on tota, joskus on tapana äänittää kännykkään ihan vaan verbauliversioista tai riffistä, jos ei ole mitään parempaa äänitys siitä jolla on saatu mont, monet kerrat bändin kanssa huumoria aikaiseksi. Mutta joo, mennään uutisiin. Täällä on tota, ensimmäisenä, että nuoriso pitää enemmän MP3, sanoo tutkija. Ja tota, täällä on tämmönen ö, artikkeli tästä, jossa siis tosiaan käydään läpi sitä, että nyky nykyisin ei... Ö, ö, tai siis nuoret ihmiset ei tykkää niin paljon tästä hyvä soundisesta musiikista, että täällä tota, tässä artikkelissa sanotaan, että he valitsevat mieluummin tämmöiset tota, äh, siihisevät äh, äh, niin metallisen kuuluiset MP3-äänet äh, puhtaiden äh, versioiden sijaan. Minä voin puhtaasti nuorison edustanena sanoa, että mielummin otan cd ja tästä jos vaan hop tai tuota, podcastin Eera kuuntelee, niin pitäisi tilatakin synästiseen uusin läppy. CD-tä hommaa täällä näin, enkä mitään mp 3 Piste. Sehän on, tähän kertoo just siitä, että kun sitten taas tietyn sukupolven edustajat, ja miksei nuoremmatkin, siis se nyt on, se nyt on yleistys, mutta kuitenkin tietty ryhmähän pitää paljon enemmän vinyylilevyn soundista, kuin CD-levyn soundista, ja siis mä uskon vahvasti, että kysymys on ihan vain siitä, että mihin on tottunut, ja kun nää, tää tietty, tällä hetkellä vielä hyvin nuori ö, kuluttajakunta on, on tottunut kuuntelemaan kaikki, kaikki niillä nappikuulokkeilla mp kolmosina tai minä ikinä tiedostomuotoina niitä kuunteleekin, niin ne on vaan tottunut siihen, että no tällä musa soundaa, niin, niin kyllä mä voin ymmärtää sen, että, että sähän pidät siitä, mihin sä on tottunut. Ja toinen, mitä lisosti protestoin, niin tota, nuorisokeskuudessa, niin tota, se, että kun ne nappikuulokkeet, ymmärrän joo se perustelu, että ne vuotaa ulospäin, että sen takia kuuluu niin kuin monta metriä, mutta ihan oikeasti haluaa, kannattaisi vähän niin kuin sitä volumenappia käydä niin toiseenkin suuntaan, että ei aina tarvitse vetää niin volumet kaakossa. Täytyy sanoa, että mä en, mä en suostu kuuntelemaan musiikkia nappikuulokkeilla, mun mielestä se on niin niin karsea kokemus että, että tota, no, mä, en, mä en kuuntele nappikuulokkeilla kuin podcasteja ja äänikirjoja siihen ne on ihan hyvät Joo, no mä tota, siis mä kuunteleen kyllä ä, valtaosan ä, musiikista mitä niin arkipäivisin on matkoilla, koulumatkoilla ja tällä tavalla niin kuuntelen ihan nappikuulokkeilla iPodilta, mutta sitten just isä, kun haluan oikein niin kuin kuunnella, kuunnella jotain. Niin mä otan sen vinyylin ja laitan sen siihen soittimeen ja kuuntelen sen ja nautin, nautin sen kokonaisuuden alusta loppuun eikä kuuntele tyypillisen tapaan niin iPodilla, Shuffleilla näitä eri biisejä, mitä on sinne ladannut. Mutta niin, jos, mä oon ihan samaa mieltä. Ei, ei missään nimessä semmosella volumilla tulisi kuunnella ö, jos kuulee käytävän toiseen päähän, että joku kuuntelee Rammsteinia. Siis tämä oli, oli vielä mielenkiintoinen tapa, tapaus, että tämä oli tommonen noin about 160 senttimetrinen, hyvin näköinen tyttö, joka käveli ö, ovesta sisään kouluruokalani. Niin. Siis kuului ihan selvästi noin 10 metrin päähän, että mitä sieltä kuuluu Tota, se on hauskasti koulussa esimerkiksi kaikille luokkakavereille, vaan terveisiä, että luokan takalajista sieltä erimmäisestä toiseen kulmaan, niin voihan selvästi sanoa, että miten sanat menee, Et Ei yhtään mitenkään <tos> ihmeemiä, voi voihan suoraan sanoa, että mikä viisi on kyseessä ja kuinka sanat menee ja välttämättä ei ole ikinä tarvinneet kuulla, että tuntisi, että kuinka se menee. Sehän on mikä, mikä oikeasti on ero pakkaa pakka tulla ja pakkaamattomalla musalle, ku, siis jos otat 128 sen MP3, mikä nyt ikävä kyllä on se yleinen, niin, niin usein kuulee sen perusteen, että no kyllähän tässä kaiken kuulee, että kaikki instrumentit on tässä tulee selvästi, ja tota noin, se on ihan totta. Kuulet sen kaiken, mutta se, missä se ero tulee, on siinä, että, että kun se se pakkaat sitä musaa, niin se algoritmihan etsii taajuuksia, jotka tavallaan soi päällekkäin ja niin ajattelee, että ne no on turhia, mutta ne ei ole oikeasti turhia. Se leikkaa sieltä ylässävelsarjoja pois, mikä on sellaista, mitä sä et välttämättä kuule. Jotkut, jotkut äänigurut kuulee kyllä, niin kuin tarkoita, en tarkoita hifistejä, vaan oikeita ääniguruja, äänittäjiä ja tuottajia, jotka, jotka pystyy, pystyy sanomaan, niin kuin, kun ne kuulee kolme sekuntia jostain biisistä, niin ne pystyy sanomaan, missä mikit oli, kun ne äänitti, äänitti kuoroja. Mutta, mutta siis se, se hävittää niitä yläseväl joka, joka vaikka sä et kuulisi silleen, että sä pystyisit sanomaan että mikä se ero on, niin se hävittää hirvittävän määrän siitä tavallaan syvyyttä ja semmoista rikkautta siitä, siitä soundista. Että, ja, se on, jos, ja mä voin hyvin kuvitella, että jos ei ole tottunut kuulemaan sitä, niin se on, se on kuitenkin, vaikka sitä ei tajua tietoisesti, niin se on kuitenkin erilainen se äänikuva. Niin kyllä mä voin kuvitella sen ihan hyvin, että, että joku voi sanoa, että no mä en tykkää tästä. Mites tota, Juha, kun sä ainakin oot vinyli ihmisiä niin... Mm -hmm. Vinyyli versus CD, että tähän aikanaan just oli, tai saattaa olla vieläkin keskustelua siitä, että miten CDkin on pakattua ääntä verrattuna vinyyliin. No tuota, nyt kyllä sanoa, että mä en ole niin hirveästi sitä ruvennut sillä tavalla pohtimaan, että, että mikä niiden ero on. Onhan siinä vähän, että vinyylissä on semmoinen, tuota, siinä on ne tietyt äänet, mitä siitä kuuluu ja niin semmoiset vinyyliin liittyvät äänet, ei niinkään, että se ja kyllä se ehkä jossain tapauksissa ainakin tuntuu ehkä, että se on jotenkin täyteläisempi, mutta ja ehkä semmoinen vähän, vähän tota, jotenkin pehmeämpi. Mutta tota, en mä, mä en nyt oikein tuohon osaa ruveta vertailemaan niin, niin tarkasti, mutta tuosta mä ajattelin kysyä, että että kun Henrik sanoi, että ne, tota, pakkaus ottaa ylään ja pois, niin voisiko sitä verrata vähän, kun mä ostin joskus aikoina sellaiset kuulokkeet, mitkä oli langattomat kuulokkeet. Ja, ja tota, sitten sitten tota, no, mä totesin, että nämä ei ole hyvät ja vein takaisin kauppaan ja ostin sitten nämä kuulokkeet, mitkä mulla on nyt päässä, nämä senhaiset. Niin, niin tota, niin mä sitten totesin, että siinä se ero oli ainakin semmoinen ihan selkeä, että näissä kuulokkeissa oli paljon jotenkin semmoinen täyteläisempi ja semmoinen ilmavampi ääni, kun taas niissä jotenkin tuntui, että se oli semmoinen jotenkin, ää, jotenkin semmoinen, että se siitä puuttui, niin no siitä tuntui, että ne puuttuu ne ylääänet justin. Pitää, pitää täsmentää siis yläsevel ja ylääänet on kaksi täysin Aha. eri asiaa. Okay. yläsevel on harmonisia kerrannaisia, jotka tulee niin sitä... Ja mä en muista nyt niitä taajuuksia, mutta se oli niin kuin ne tuli tiettyjen hertsi, hertsikerrannaisten välein, on niin kuin siitä perusäänestä ylöspäin, että ne, ne okay, ei välttämättä ei liity siihen. mitään tekemistä tämän asian kanssa? No ei, ei, se että siis, ja jos saan tuoda ihan kylmää fysiikkaa tuohon vinyyli versus cd-keskusteluun, niin jos joku tosiaan sanoo, että itse en ole kuullut koskaan tätä argumenttia, että sehän on pakattua ääntä sen analogiseen verrattuna, niin itse asiassa vinyyli ääni on hyvin paljon enemmän pakattua kuin, kuin CD-ääni. Siinä vaan on se ero, että pakkaus on analogista eikä digitaalista, koska vinyyli siis viny ei toista ollenkaan niin korkeita taajuuksia eikä myöskään niin laajaa dynaamista, dynaamista aluetta kuin, kuin CD-ääni. Ja, ja tota noin, joskaan tätäkään mä en pidä minään perusteluna kumpaakaan suuntaan, että kumpi on parempi CD vai vinyyli, mun mielestä, mun mielestä ne, keskustelu on aika turha, koska, koska jos sattuu diggailemaan vinyylistä, niin okei, jos, jos sattuu diggailemaan CDstä tai vaikka MP3, niin okei, sinä, ei siinä mitään pahaa ole. että... Että se, mikä, mistä nämä on useimmat tullut nämä argumentit CDn ääntä vastaan versus vinylin ääntä, mullakin on Helkarin huono soundisia CDitä, jotka, jotka, tota jotka on justiinsa paha klisee siitä, mitä... mitä CD on vinylin verrattuna. Mulla on esimerkiksi pari Kraftwerk-levyä, josta mä oon vähän ärsyttää, että, että ne on niin pirun huonoja CD-versioita. Niin ne johtuu usein, useimmat siitä, että silloin kun CD oli ihan uusi, niin se oli niin makea juttu, tää, että kaikki on digitaalista, että mitään ei haluttu sitten viedä minkään analogiroskan lävitte. Että, että, koska nyt on tämä uusi digitekniikka, niin kaikki täytyy olla tän. Digitaalisysteemien läpi. Ja siihen aikaan vielä, tämä on etenkin tilanne Suomessa, oli se, että kaikki masterointipajat toimi vielä nauhoilla ja analogijärjestelmillä ja muilla. Niin, niin sitä ajateltiin, että ei me haluta noita analogisysteemejä paskentamaan tätä soundia, vaan sitten CD-levyt usein otettiin, että otettiin ne masterit. Ja työnnettiin ne suoraan CD-lle sellaisenaan, eli hyvättiin kokonaan yhden työvaiheen yli. Niin onko se nyt ihmekkää, että tulee vähän paskaa soundia, jos, jos niin hyppää yhden olennaisen työvaiheen yli kokonaan tekemättä. Ja siitä tulee useimmat näistä, näistä CD-kliseistä. Ja haluamatta dominoida liikaa, niin vielä tuosta cd ja vinylin. Erosta, niin se, mikä tekee tämän vinylin NS-pehmeämmän soundin, niin se johtuu ihan siitä, että se ei toista, toista niitä kaikkein ylimpiä taajuuksia yhtään niin korkealle kuin CD, että siitä se tulee se helposti metalliseksi kuvailtu soundi, että kun CD toistaa tai uskollisesti ihan kaikki taajuudet sinne 20 kahteen tuhanteja ja viiteenkymmenen hertsiin asti, joka siis menee jo yli ihmisen kuulotaajuuden, niin, niin analogijärjestelmissä ja vinylissä siinä on semmoinen ihan sille järjestelmälle ominainen kaartuma, että mitä ylemmäs mennään, niin sitä vähemmän ne niitä toistaa ja se on se sound, mitä joskut, jotkut pitää äärimmäisen miellyttävänä ja se onkin ihan hyvä ja nykyään sitä taas masteroineissa tehdään sitä, että ne ajetaan varta vasten analoginauhojen läpi, että, että ne saa justiinsa sen sen vaan analogi-systeemistä tulevan luontaisen pehmennyksen sinne ylätaajuuksiin. Kyllä. Tota... No, Minulla on tähän nopeasti, tota, että... No se nyt ei varme, varsinaisesti liity soundiin, mutta... Tota, Vinyyleihin kuitenkin kansikuvat, niin itselleen ne on jonkunnäköinen osa kuitenkin sitä levyä, että ne näkyy paremmin vinylissä kuin taas cd että se voi olla yksi peruste, mutta... Että sitten on itteen totta. omista yhtään tämmöistä superaudioalbumia, että olisiko niissä sitten jotakin vielä parempi tai jotain? No siis superaudiossa on tämä 5.1-juttu, joka on taas no, jakaa mielipiteitä. Että, että... Ja se on myöskin, jos menee ihan tekniikkaan, sorry jos keskeytin, mm. niin, niin tota, siinä on myöskin se, että se on, CD-nihän niin on 44 nel 100 kilohertsiä, näytteenottotaajuus ja sitten 16 bittiä on se, on se, on se, se, se, se bittisyvyys. Ja sitten taas Superaudios se on 48 000 kilo, kilohertsiä ja 24. Molemmat niistä on ihan täysin matemaattisia ja teoreettisia hyppäyksiä, koska, koska CDn CD-tekniset speksit on jo, menee jo huomattavasti ihmisen kuulokynnystä yläpuolelle, puolelle, niin siinä mennään vaan tuodaan lisää näkymättömiä taajuuksia. Siis käytännössä ei ääneen vaikuta sitten kuitenkaan? Ei se käytännössä vaikuta, se saattaa, saattaa tuota, no, jos on äärimmäisen hyvä kuulo, niin se saattaa li, tuoda vielä lisää niitä... niitä ö, kaikkein ylimpiä taajuuksia, jotka sitten voi vaikuttaa siihen soundiin ja tuoda sitä vähän metallisemmaksi, että, että tai kirkkaammaksi, riippuen kummasta kum, kum, tykkää, että sitähän voi, voi kyllä, kyllä diggaillakin, mutta siis käytännössä niin kuin ihmisen kuulon kannalta niin se on, se on ainakin teoreettisesti täysin yksilysti. Ja täytyy sanoa, että en itse ainakaan kuule mitään eroa. Ja päinvastoin siinähän on sitten, kun DVDillä on näitä 5.1-systeemejä, niin koska ne, niissä on sitten niin julmettomat ne bittisyvyydet ja näytteenottotajuudet, niin sitten ne joudutaan pakkaamaan ne tiedostot sellaiseksi, että itse asiassa se, mitä DVD-ltä ihmiset kuuntelee Filixissä, sitä 5.1-järjestelmää, niin se on paskempaa soundia kuin 128 kilon MP3 justiinsa sen takia, että ne on jouduttu pakkaamaan niin julmetun. Siinä on vaan markkinointiperusteet, 5.1, vau. Niin ja sitten 7.1, hei saadaan kaksi kaiutinta myytyä lisää. Sitten vielä semmoinen, että ne on ihme, semmoisia matolaatikoita ne kaikki muut, mutta sitten se on semmoinen takakontin kokoinen subari, niin kyllä on makeet. Sitten ne laitetaan vielä ihan miten sattuu olohuoneeseen, niin itse asiassa sitä kuuntelee vaihevirheistä monoa. Eihän silloin pitää väri kuin eihän silloin Siis ei ilmi... hän silloin mitä väli. Jos käy silleen niin, monissakin kodeissa niin silleen, että ö, minkä takia työtä on vähän niin kuin, mittailu, että kuin no, että, että ihan sama vaikka laittaisitte kaikki sitten yhteen könttiin, ja vaikka yksi kajari olisi vaan siellä on nätimpää laittaa silleen. Niin, niin se, mä oon, mä joskus, mä nähnyt jotain niin kuin mikrobitin tai tekniikan maailmaan, kun me rakennetaan tässä 5.1 kotiteatteri, ja sitten se on niinku ei jumaliste, kun ne laittaa sitä. Se on yksi, siis mä en ole sitä mieltä, että Surround on perseestä johtuen hyvin monista syistä, mutta se on justiinsa yksi, että itse asiassa se Surround-kuuntelupiste on äärimmäisen pieni, jossa se kuulostaa oikeasti siltä niinku sen pitäisi. Se pitää, pitää niinku istua siinä täsmälleen oikeassa paikassa, muuten, muuten sä kuuntelet jotain ihan mitä sattuu. No niin, just se. Ja onko se nyt hienon näköistä, kun piuhoja menee miljoona kappaletta ja kaijuttimia on pieniä pönttejä, mistä kuuluu onnetusta, onnetonta piipitystä ja mikään niistä ei sitten ole kunnollinen mutta on kotiteatteri kuitenkin. Ja on, se on niin oh, Kyllä, kyllä. pitää olla iso. Kyllä. <laughs> Joo, itse tykkään tietyllä tavalla joistain hyvin tehdyistä. Superaudio CDD:n 51 miksauksista Ihan vaan sen takia, koska se tuo jollain tavalla kuitenkin lisää siihen kuunteluelämykseen. Ottaen vaikka Pink Floyd in Dark Side of the Moon. Siinä oli aikana, kun kuuntelin ensimmäistä kertaa Superaudiona 5.1, niin siinä kun On The Runissa esimerkiksi kiertää kaikki äänet kajarista toiseen, niin se on semmoinen hieno efekti, mutta Mut, mutta justin se, se, se, ei ole kuitenkaan peruste sille, että ostaa tämmöisen kasan laitteita, mitä nyt tässäkin huoneessa, joita teen. Itse asiassa on kotiteatteri. Niin, niin. Ää... No itselleni no, niin, kaiutti jo. tässä huoneessa niin, tota, ikivanha Jamahan vuodelta 80. Siinä on hyvä kajari sisällä. Et se on niinku, itse, jos kuuntelen musiikkia, niin hyvin useasti heitän sen tohon jossa jos ei ole kuulla Siis siinä mielessä mä, oon, mä sen takia sanon Surroundia täysin idioottimaiseksi markkinointitempukseksi sen takia, että kaikki, minkä sä teet Surroundilla, on toteutettavissa stereoäänellä, koska ihmisellä on kaksi korvaa. Öö, ja, sä... Floydin... Tota siitä puheen olla niin eikö niillä ollut neljä kanavastereoita ainakin keikalla? Se oli Quadrofonic, oli, quadro, oli ja, tämä tota, systeemi, mikä niillä oli, ja ää, sillähän sitä nelikanavasysteemiä myytiin, tai siis Darks Munia myytiin nelikanavoilla ja päinvastoin, ja sen takia yhden albumi pysyi varmaan hyvin pitkään listoilla. Ja siis quadro, Quadrofonin hän oli 70-luvulla yritys, saada nimenomaan ihmiset siihen nakkiin, että ne ostaisi turhia kaiuttimia, mutta, mutta se, se, se tapahtui, mutta se tapahtui pari 30 vuoden viiveellä. Että, että tota, no, täytyy vain odottaa, että ihmisistä tuli tyhmempiä. Täytyy odottaa sitä subbaria siihen. <laughs> no se, sekin voi olla, olla Kata, yksi. Subpari luksuus. kasvaa, niin ihmisiä rupeaa <laughs> Aivan. Tehdyskö meidän mennä eteenpäin, ettei tämä mennä asti? Joo, vois. Tota, tässä on, ja pikaista jatkoa, tai no hetken, otetaan tuo Beatles-uottinen aikaan. Eli Beatles vihdoin digitaaliseen muotoon, mutta ei iTunesiin, koska ö, tämän George Harrisonin pojan Danny Harrisonin mukaan Beatlesin musiikki on kuitenkin kappalekohtaisesti kalliimpi arvoista kuin 99 senttiä. Että mitä ilmeisimmin on, on nyt tulos sitten tämmöinen vain Beatles-musiikille pyhitetty verkkokauppa, josta sitten saa ostaa digitaalisessa muodossa remasteroituja Beatles-levyjä ja kappaleita. Liian vähän liian myöhään. Siis mm. se on... Se Onko hintaa? Varsin... Enemmän kuin 99 senttiä ilmeisesti. Se on siis... Onko joku, joka oikeasti pitää niin jolla ei olisi ne biisit jo CD-ltä ripattuna tai mistä tahansa digitaalisessa muodossa? Ja nämä yrittää saada maksamaan niistä ylimääräistä sen 99 sentin yli. Kyllä sitä varmasti joku ostaa, mutta, mutta noin niin kuin toisaalta jos joku bändi niin. tämmöistä voi tehdä, niin ehkä Beatles kyllä. No en mä tiedä enää justi sen takia, että koska se on niin suosittu, niin ihmisillä on ne biisit jo kaikissa Ei, mahdollisissa muotoissa. Kiss, kiss tehdä tätä, kyllähän Kissiltä, en tiedä löytyykö hautaarkku, missä lukee Kiss isolla kannessa ja kyllähän nyt kaiken muut mahdolliset vessapaperit ja muut tällaiset löytyy Kissiltä, niin kyllähän kissa olisi voinut tänne Kyllä. Ja sitten voi ihan kuka tahansa tehdä on ihan eri asia, että mikä, mikä on menestys. Siis totta kaihan se tulee olemaan menestys. Se on Beatles, ja ne myy musaa. Totta kai se menestyy, mutta, mutta tarkoitan vain sitä, että kyllä ne ampuu itseään jalkaan tuolla systeemillä aika pahasti. Tuntuisi kyllä, että, että vaikka, vaikka ne nyt varmaan paljon myykitosta, tuosta, niin jos ne laittaisiin iTunesia, niin sitten kuitenkin volyymit olisi sen verran paljon suuremmat. Että, että se sitten maksaisi sitten takaisin. Niin Olisi ja siis varma, mä, mä on sitä mieltä, että ne pitäisi myydä vähän halvempaan hintaan justiinsa sen takia, että ne on niin, niin populaarikulttuurin pinttyneitä, ne niiden biisit, että ihmisillä on ne, ihmiset tuntee ne. Sama, sama juttu, kun mulla on paljon suosikkilevyjä, joita mä en koskaan kuuntele on ihan siitä, että mä osaan jo ulkoa, ei mun tarvi enää kuunnella niitä, niin, niin mä luulen, että sama ilmiö on hyvin vahvasti Beatlesin. Musa, se täytyy myötä, mutta, että mä en muista, koska mä olisin viimeksi kuunnellut Beatlesin. Mutta kyllähän sitä nyt, jos ajattelee, että on fani, joka ajattelee, että minulla on tuolla kyllä jo nyt vinyyliversio useampikin ja sitten on CD ja... Sitten on tietysti vielä kokoelmalla tämä biisi, mutta, mutta nyt kun tämä ilmestyy tämmöisenä huonompilaatuisena versiona, niin minähän haluan tästä maksaa paljon. No siis nehän, se, ne, nehän ne jotain. se nimenomaan ostaa, ja sen takia se tulee olemaan menestys, koska on, on näitä tyyppejä, jotka totta kai ne ostaa kaiken. Varsinkin jenkeissä on paljon niitä, että, että jos ne diggailee jostain pändistä, niin vaikka niillä on se kaikki levyn, levyt, niin ne ostaa sen joka vu toinen vuosi tulevan ö, ihan saman sisältöisen kokoelmankin, koska ne kaikki pitää olla. Niin, tottakaan. se on se Kaikki pitää löytyä. Ja voihan ne kataa, siirtää esimerkiksi iPodin tai johonkin muualle, niin näppärästi ei tarvitse itse ripaata. No, niin, no, vaikka itse onkin se muutamaan kertaan jo tehnyt. <laughs> no, äh, ei nyt tommoisen jos muuten tuli mieleen, mun piti tuossa äskeisessä kysyä, että koska kaikilla varmaan nyt on, jos ei iPodit, niin jotkut soittimet. Niin millä laadulla te rippaatte musiikkia vai rippaatteko ollenkaan? 192. MP3. Vähän vai. Joo. Vähän vaihtelee. Se riippuu että haluaako kohtuullisen kuunteluelämyksen vai aivan kauhean. Mä riippaan kaiken 320 kilossa AAAC:een. Se alkaa olla mulle semmoinen että okei tätä Siis kyllä mä tottakai pystyn kuuntelemaan siinä mielessä hifisti että mä olen nyt tyytyvä kun tällaisella systeemillä, jos ei... Jos se ei vahvisti maksa 20 000 euroa, niin se on ihan paska. Mutta, mutta tota noin, kyllä mä kuulen, se on vähän tää, kun, on, kun, kun on musiikkiteknologia ammattilainen, niin on se, se on samaan aikaan se on hyöty, mutta useimmin se on kirous se, että kuulee tosiaan lähestulkoon kaiken siitä. Ja mä kyllä kuulen sen eron, varsinkin jos on 128 pittiä. Joo, no mulla on tuohon tota, ehkä... nolla ollaan vakioasetuksilla, mutta... Joo. Eli 128 voi. Joo. Se on sentään AAC, se on vähän parempi kuin MP3. Joo. Joo. AAC128 no tulee tällä hetkellä Aitun esiin, jos ottaa. Teos, mulla on pitkään ollut tarkoitus päivittää... Kaikki siihen samaa, mikä on iTunes Plusassa, että ne olisi kaikki suhteellisen samaa, mutta siis ei tota, niin kun, Mä en tietokoneen kautta kuitenkaan niin paljon musiikkia kuuntele, ja iPod, kun on matkassa, niin se on lähinnä taustamusiikkia. Sitten kun mä haluan kuunnella jotain, niin siis kuunnella, kuunnella, niin sit mä kuuntelen sen vinyliltä tai se Että ää, se ei silleen kuitenkaan se laatu minua haittaa, jos se on vaikka lenkkimusiikkina. Vähän sama mulla on kyllä. Mutta tuota... Niin on no, mullakin, mutta se on usein mulla, jos mä teen jotain kirjoitushommaa tai semmoista. Niin... Ja kyse... muuten mä tekisin itse asiassa suuremmaksi, tai siis tota, toisin, että noin pahasti pakkaisi niitä, mutta, mutta kun levytila on aika rajallinen, ja, no iPodin tila myös, mutta sitä nyt voi vähän määritellä, mutta, mutta tämä kannettava levytila on, Rajallinen ja, ja, ja sitten tämä iTunes ja iPhoton kirjastot, mm -hmm. sitä ikävästi ne kasvaa jo muutenkin ne, turhan lujaa vauhtia ja no, oon, kohta täytyy rat... tehdä jotain toimenpiteitä, että saadaan levytila riittämään. on mutta... oon asia niin, että mä en säilytä mun ö, ripattuja kappaleita, mä en säilytä mun kovalevylle, vaan ne on... Ne on vaan iPodilla, e koska ne saa sitten levyiltä ripattua uudestaan, jos tarvitsisi Aivan. Ö, mulla on ehkä vähän tuommoinen samanlainen ongelma tuossa, että kovallilta meinaa loppua tilaa, mutta mä kyllä pidän ihan tuossa koneella, että koneella ne on hyvä, jos tarvii koneen mukaan vaikka jonnekin ottaa bändiharkkoihin, laittaa uspikoskettimet ja siitä soitella ja sitten tota, siinä sitten samalla voi koneelta suoraan samaa piuhotusta pitkin ö, demonstroida vaikka, että miltä biisiltä nytten ö, pitäisi kuulostaa mitä mä tässä hain tai jotain mutta niin ö, en oo kuitenkaan vielä ainakaan laittanut, mit, ö, laittanut kaikkea ulkoiselle kovalevylle mulla on semmonen yksi viiensadan 500 gigan lasie, jolla on mun entisen koneen, Windows-koneen sisältö, ja se on nyt suurin piirtein puolillaan se lasie, ja sieltä aina sitten välillä siirtelen tavaraa mäkille, mäkiltä sinne, mutta kyllä mä tykkään pitää kaiken ihan tällä MacBookilla. Mulla on 2500 gigasta, kaksi 250 gigasta, 160 giganen ja... No siinä ne oli. Mä en, mä en silti säästä mitään, mitään niille. Lähettäisikö eteenpäin? Joo, mennään vaan. on Beatlesiin ehkä voisi vielä, että tota, siitä on nyt tulossa sitten se rockband-peli. Siis uusi versio rockbandista, jossa on Beatlesia. Ja siinä on ö, vielä ennen julkaisematonta Beatlesia. Ha, kaikki fanittajat varmasti ostaa sen, koska sitä on vain saatavilla siinä pelissä. Rock band on paska. Beatlesista vielä semmonen, että paska <laughs> Ja sähköpostia voi lähettää osoitteeseen. Kyllä. Musikkivikko on @gmail .com. Michael Jacksonin keikkaputki venyy helmikuulle asti. Siitä on nyt 50 keikkaa. Ilmeisesti me oltiin väärässä siinä, että kysyntää ei olisi, koska ennen niitä, ei se sitä noin paljon jatkaiselle että kysyntää olisi ihan järjettömästi, joten, joten no, onneksi olkoon hänelle. Kyllä. Siis täs... oh, ihmiset, mitä te menette kuuntelemaan? <tos> Taas sitä sähköpostia Siis no, täytyy sanoa, että mä en ole mikään Michael Jackson diggari varsinaisesti, mutta siis jos, kyllä se on niin kuin näistä poppi messiaista, niin on se ni sit päästä, että kyllä silti löytyy jotakin ihan siedettäviäkin juttuja toisen kuin suurimmalta osalta näistä. Se sentään tekee biisinsä itse. Paitsi, että nyt siltä on tulossa uusi sinkku, ja siinä on ilmeisesti sitten mukana vaikka ketä muita jeppejä. No, Jälleen jäl nah, jäl kerran, jäl kerran siellä on se uh, Blackout Piece, on William, ja mitä näitä on, tai WI William, jotenkin sillä se nimi meni huonosti kirjoitettu. Uh, mutta niin, Jacksonin 50... Kiinnostavampaa muuten noissa keikoissa on se, että ei ole se, että, että tota noin tällä hetkellä, että riittääkö yleisö 50 keikkaa, vaan se, että riittääkö oikeasti sen mielenkiinto tai kunto siihen. Mm. <laughs> Kyllä. Ja mä en tarkoita tätä silleen niin kuin pahalla, että vanha mies menee keikkailemaan, vaan niin kuin, kyllä tällaisesta rupeamasta tulisi aika monelle, että harvoin, harvoin niin maailmankiertuetkaan näin pitkiä on. Mm. Niin on siis 50 artistia 50 keikkaa putkeen, ja ilmeisesti tämä on nyt sitten niin, että se on koko sen ö, ajan Jacksonin käytössä tämä O2-areena. Siis, siis onko edelleen Lontoossa kaikki keikat? Nämä on kaikki, kaikki Lontoossa, joo. o ja tämä on niin kuin, ö, Tälle lukee täällä, että uh, continue, continuing his farewell residency well into 2010. Elikkä, siis se on niin majottunut sinne O2. Soittelee siellä joka harvaisen iltaan. Ja, ja joo, siellä on, siellä on niin Michael Jackson pileet sitten niin kuin, vähän pitemmän aikaa. <laughs> Onhan se kiva olla julkis. Voi olla samaassa mm. paikassa ja kaikki tulee silti kuuntelemaan, rahaa tulee. Mutta mielenkiintoista on myös nähdä, että minkälainen se sen show on sitten, koska se on kuitenkin tunnettu siitä, että se on aika tuollaisia spektaakkelimaisia showta pitänyt. Ja... No nythän Nyt se varmaan tulee olla, kun sitä ei tarvitse edes ja... siir siirrellä sitä showta, niin sinähän voi rakentaa mitä vaan. Niin, mutta että miten sen oma kunto kestää ja miten sen, niin kuin... no, siis, se niin ei eihän viiskympinen vielä mikään ja... vanhusoo, että kyllä ei, ei, se, että se ei, ei, heilua, ei, heilua ja... jaksaa. Mutta se nyt ei kuitenkaan ole niinku, samanlaisissa vireessä ainakaan o, semmoista kuvaa ei ole saanut kuin esimerkiksi Madonna, mutta silloin on aikaa treinat. Paljon pyrotekniikkaa ja valoja ynnä muuta, niin voi se jättää sen heilumisen vähemmän. Jotenkin Michael Jackson ei vaikuta semmoiselta pyrotekniikka-hirmulta. Niin voi se... Ei, ei, ei, se, ei, se, ei se kuitenkaan ole Rammstein. Aivan. No, siis kyllähän tota Jackson on tullut just tunnetuksi siitä lamaa esiintymisestä sun muut eteenpäin nojaidut, että äö, kyllä siinä voi ottaa jo pikkuhiljaa kuntokovilla viisikymppisenä, vaikka kyllähän Mick Jackerkin edelleen heiluu niin, niin, niin En Joo, mä nyt sitä, etteikö et tuo, tuo ikä olisi paha, mutta sinänsä, se ei ole nimenomaan se ei ole esiintynyt. Niin se ei ole keikkaillut tosiaan vuoden 97 jälkeen siitä on ollut kaikenlaista huhua, että sillä on kaikenlaista sairautta ja muuta niin, jo, enää taas. putoaa. Jo, ja... jo, jo, Jokuhan herätti jossain keskustelussa kysymyksen, että mistä sen tietää, onko se Jackson vai joku imitaattori. Että, sehän on kyllä tapana se, että siellä kulkee paljon imitaattoreita ympäriinsä. kun se oli Simpsoneissa. Vie, vieraana niin kaikki puheosuudet oli, oli kyllä Jackson itse, mutta sitten kun hänen piti laulaa, niin sitten siellä oli koko ajan oli joku tyyppi. Kaikki ihmettelivät kuka toi tyyppi on, että se seuraa joku, joku, tota noin, joku ihan erinäköinen tyyppi kuin se. Ja tota noin, sitten kun tuli aikaa, että Jacksonin pitää laulaa, niin Jackson vaan nyökkää vähän sinnepäin, ja sitten se tyyppi rupeaa laulaa aivan täsmälleen hänen äänellään. Ja tota noin, se ei kertaakaan laulunut oikeasti siinä, siinä jaksossa. Sehän teki vain puheosuudet. No niin, siinä meni sekin sitten. Ei, kato ei sitä välttämättä tunnistakkaan. No ei tunnistakkaan jos se on siis todella... Jackson on itse valkannut sen, että sen pitää olla justiinsa niin hyvä. päähän ja sen jälkeen... Kyllä <hysy> sitä kato teatterissa, kato teatterimeikä, niin siltä jo ihmeitä. Aivan. Joo, no tässä on vielä pari tämmöistä pikkuuutista... Tuosta Jacksonin uudistuksesta. Yksi, yks me ollaan menty kaksi tuntia. Meillä on tunti kymmenen näköjään takana. Ai, ai, meillä on sen näppä, okei. Tunti kahdeksan. Tota, Sin kun taustatiimistä oli just äsken jo, että siinä on William ja Justin Timbeleckiä ja tämmöisiä ilmeisesti tulossa. Ö, kiss haistattaa pasket Rock and Roll Hall of Famille. No, tää oli vaan tämmöinen, ainakin minun mielestä, pelkkä julkisuustempaus, että joo, kiss sanoi, että ei meitä teidän palkinnot kiinnosta että se on. se on helppo sanoa varsinkin silloin jos sitä palkintoa ei olla antamassa <laughs> <Minä olen. laughs> täytyy, täytyy sanoa että itselläni kyllä on vähän samanlainen suhtautuminen tuohon Rock and Roll Hall of Fame, että se on musta vähän sama sarja kuin Oscarit ja tämmöiset että siis maailman yliarvostetuimpia <laughs> palkintoja että eihän se oikeasti mitään tarkoita ja, ja etenkin kun sieltä puuttuu aika paljon sellaisia nimiä jotka siellä oikeasti pitäisi olla jos se olisi ja sitten kun sinne laitetaan niin ottaen huomioon, että se on olevinaan Rock and roll Hall of Fame, niin onhan siellä vaikka mitä hipparia seassa. Onhan siellä. Ö, tosta ei minusta oikeastaan hirveästi tarvi jauhaa. Eikä tästä oikeastaan viimeinenkin uutinen on tämmöinen, vaan että Emma Palkinut jaettiin. No, niissä nyt ei mitään ihmeellistä minusta ollut. Ö, Anna Abreu ehkä eniten minut yllätti, että, että tähti saa... Ö, no parhaan mutta toisaalta sitten taas ei. Kyllähän se myy levyä niin kuin häkää. Joo, ja nämäkin jäätään silleen, että siellä on ne tietyt tyypit, samat tyypit, jotka pyörii noissa levyyhtiöissä, niin pyörii siellä ja silleen, että hei, että mitäpä jos sanat meille ton palkinnon, niin me annetaan sulle tuommoinen palkinto. Että, että onhan noit. Kyllä. Muuten vaikka tuolla nyt ei meidän uutissa ollut, niin mä kerroin tästä Henrikille jo, niin tota, mikä Erkille mainitsin tässä joku aikaa sitten, niin tämä nettisivusto Fab Channel. Aivan, joo. Niin oli näköjään lopettanut toimintansa. Että... No, siellä on tullut levyyhtiöt vaan kimppuun. Niin, ilmeisesti. Joo, siis mä, mä kyllä tykästin tähän ihan heti ensi, ensi katsomalla, että katon sen. Emiliana Torriinin keikä, niin se oli kyllä ihan uskomattoman hienoa, että sääli. Joo, sääli mä, kyllä. Mäkin löysin tämän vasta niin kuin pari kuukautta sitten. Että. Mä harmittiin, että mä en ole koskaan kuullutkaan siitä, muuten olisin minäkin perin. mutta tästäkin eteenpäin joudumme siis turvautumaan YouTubeen. Kyllä. Joo, siis kyseessä oli semmoinen sivusto, mistä pystyi katsoa bändien livekeikkoja ja, ja siinä oli tosi hyvä käyttöliittymä ja, ja aika hyvä laatuista kuvaa. Oli siis erittäin hyvällä laatuista kuvaa, että siis... Oli... Ei, siellä nyt ei ollut, oliko siellä noin yksi keikka aina niin kuin per bändi, mutta, mm. mutta ihan nimekkäitä bändejä oli siellä. Paljon. Suomalaisista oli muun muassa Nightwish ja, ja Disco Ensam Semple. Koska, miten se sanotaan? Disco Ensemple. Ensemble. Ensemble. No niin. Ja en entää oliko muita, mutta noin ainakin. Ja, ja oli siellä. Mutta niin, Olisin näköjään 10 vuotta toiminut, me, <laughs> hyvin piilassa pysynyt. Kuin. <laughs> Joo, hyvä. 10 tota, vuotta toiminut ja viimeiset kaksi viikkoa on tiennyt siitä. Yes. Viikon itse Erkki linkkasi. Kiitos. <laughs> Jeps. Uh, mutta tässä on sitten tämä musiikkikokemus segmentti seuraavana, uh, joka Henrik Henrikin luvalla otettiin tuolta pop -talk sitten mukaan Henrikin ehdotuksestakin, että Uh, tää on tämmönen. No, Henrik, haluatko selittää itse? Varmasti idean itse paremmin. <laughs> Joo, mulla on rutiinia, rutiinia sen sanomisesta, kun se piti joka kerta sanoa. Siis etitään, käydään, käydään läpi panelia, ja kysytään, että mikä on ollut viimeisen viikon aikana joku... Ö, musiikkielämys, joka on noussut vaan semmoisen tavallisen perusmusiikin kuuntelukokemusten yläpuolelle, ei tarvi olla mikään elämää suurempi juttu ei joka, joka viikko voikaan olettaa, että, että löytää uuden genren, josta, josta diggailee ihan järjettömästi, mutta joku vaan mikä, mikä on noussut, noussut vähän yläpuolelle ja ilahduttanut musiikin alueelta, se voi olla mikä tahansa kirja, keikka, levy, biisi, palvelu, mitä vaan, mitä tulee. No joo, Eikö se tullut Lepposen rutiinoituneesta? No tota, aloita sinä sitten Henrik, saman tien. No minä voisin aloittaa tota noin, Oli iloinen yllätys, kun etsin Spotify-palvelusta Tori Amosta, jota tykkään kuunnella aina silloin tällöin, niin Tori Amoksella on aikaisemminkin ollut tätä, että se, on, se julkaisee hirveästi näitä keikkoja. Ja se on myynyt, sitten, myynyt niitä eri systeemille. Ja mun mielestä iTunesistakin sai ainakin noita aikaisempia. Nyt myöskin tältä uudelta, uudelta kiertuelta on, on näitä keikkoja julkaistu nimellä Legs and Boots. Ja nämä on, mä oon kuunnellut näitä sieltä täältä vähän ja, ja sanotaan, että bändin ja esiintyjen vire on vähän vaihteleva, mutta tämä mikä näissä toimii aivan uskomattoman hyvin on tällainen, joka on äänitetty Lead Centerissä, Lorenzissa yhdeksäs päivä marraskuuta. 2007, ja tää, tässä, tässä tuntuu, että niinku kaikki on hyvässä vireessä ja kaikki toimii, ja, ja vanhat biisitkin tulee, Torjamos on ollut sitä aina mun mielestä näitä positiivisia, että, että se kehittelee uusia versioita keikalle, et ne, ne ei vaan tyydy toistamaan ne levyt, joka mun mielestä on kaikkein tylsin tapa tehdä livekeikkoja, koska kyllä mä ne levyt voi kuunnella kotona ilman sitä bändiäkin, mutta, mutta näillä, näillä on yleensä Hyviä sovituksia ja, ja lennokas meininkiä. Tässä, tässä tuntuu kaikki toimivan erityisen hyvin, joten, joten suosittelen. iTunesista tosiaan löytyy, ja sitten jos on niin onnekkas, että on Spotify-tunnarit, niin, niin sieltä löytyy sitten nämä taitaa olla kaikki täällä. Aivan. Öö, entäs Juha? Tuota minäpä otan tämmöisen artistin, joka nyt itse asiassa ei ole kyllä viime viikon löytö, eikä sinänsä mutta mutta on on tämänen aikaa ollut tällä niin kuin pikkuhiljaa nouseva nouseva tuota öö, elämys jos nyt näin sanotaan. niin, niin tuota semmoinen artisti kuin Jack Johnson niin niin tota mä siihen tutustuin tällä tavalla että tämä tuota me ostettiin elokuva öö, eh elokuva kuin Curious George tämmönen piirretty elokuva, siis lasten elokuva, ja näyttää olevan suome, suomenkielinen nimi tällä kyseisellä hahmolla, on näköjään Utelias Vili, mutta ää, ja tota siinä oli sitten hyvin miellyttävä musiikki taustalla, ja sitten päädyin ostamaan tämän soundtrackin, ja, ja tämä, ää, tämä soundtrack on tosiaan ollut erittäin loistava soundtrack, ja, ja tota sitä on sitten tyttäreni kanssa autossa ahkerasti kuunnella, hän pitää erityisesti eräästä kappaleista. Mutta, tota, mutta se oli sinänsä äh, lastenlevyt muutenkin on silleen, että kannattaa semmoisen voi sanoa neuvoksi kaikille, jotka ehkä saavat lapsen ja, ja sitten ostavat jotain lastenlevyt. Kannattaa ostaa hyvää musiikkia, koska niitä voi joutua kuuntelemaan aika monta kertaa. Ja ja tota, niin, se on paljon mukavampaa, jos se on semmoista, että sitä niin kuin jaksaa itsekin kuunnella. Mutta, ja lapsesta tulee huomattavasti musiikillisesti sivistyneempi. Aivan, se on myös totta. Niin, niin, tota, mutta tämä oli tosiaan hauska levy. tässä oli <laughs> nyt, mä vasta tässä katsoin, että mikä, mitä mitäs muuta tämä artisti on tehnyt. Ja, ja katsoin sitten YouTubeista Ja hassusti näytti olevan semmoinen, että YouTubeissa, ei näköjään. Se ei täällä näyttänyt, että ilmeisesti ne on USAhan rajattuja, vaan että se ei näyttänyt sen omia niin videoita ollenkaan, mikä on vähän outoa. Mutta, äh, mutta siltä satuin löytää semmoisen, kun mä olin niin kauhean innokkaana siitä, että, että mä nyt olin itse tämän niin löytänyt tämän, että joo, että tämä nyt varmaan, on, että hienoa kun löytää tämmöisen artistin näin ja, ja että ehkä tätä ei ole muut sitten hoksannut mutta sitten löysin sellaisen uutisen sieltä että tämä kyseinen soundtrack oli noussut USA top 2 250 listan ykköseksi jossain vaiheessa että, että oli sen sitten joku muukin löytänyt mutta tosiaan se on, se on kuulemma tehnyt sen sille, että se on ihan ä, omille lapsilleen soittanut sitä ja sitten ne on lapsen rehellisyydellä sanonut että ei tämä biisi toimi kiinni noilla sanoilla, mutta mutta Tämän kappaleen se osa tarvitsee <hysy> ilman mielenkiintoisemman synkopaation Kyllä. Kyllä, mutta näin että siitä hyvää lastenmusiikkaa ei, ei se ole tosiasiasta, että se ihan aikuisillekin menee, että se ei ole pelkkää lastenmusaa Mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä konseptia lasten ja aikuisten musiikkien. Siis tietysti on jotkut sanat on ronskimpia kuin toisten, mutta siis periaatteessa mä en ymmärrä, miten, miten niin kuin musiikki, noin niin kuin peruslähtökohtaisesti, niin miten minkä takia sitä pitää eritellä tolla tavalla. Mä en oo, no, mä muutenkin lastenkulttuuri ahdistaa. Mä suuresti, mä en oo koskaan kuunnellut lasten levyjä. Minulle soitettiin vauvana tsetsetoppia ja se kuulemma rauhoitti minua aina kovasti. Ja tsetsetoppia edelleenkin, joten kyllä kannattaa kannattaa opettaa lapset hyvissä ajoin kuuntelemaan laatua. No, tähän voisi sanoa, että tota pienenä on kerrottu. Itse en muista kyllä, mutta tota öö, isän Dark Side of the Moon-levyn, siitä olin kun tykännyt. tykkään, tosin kyllä edelleenkin, mutta olin työntänyt sen. hänen CD-soittimeensä ja laittanut silleen puoliksi, ettei ollut mennyt täysin sinne sisään ja luukkua kiinni. Ja olin sitten juuttunut siihen oikein kunnolla ja hiukan siitä nyt levy oli tärveltynytkin, niin nytten sitten öö, hommasin hänelle siitä, niin nytten, kun kuulin siitä vähän myöhemmin. Niin näin oli käynyt. Hommasin ne sitten uuden cd levyn kyseisestä teoksesta. Muuten sen verran voisin vielä sanoa tuosta z kuuntelusta. Ei, ei sinänsä setsetopista, mutta minunkin tyttäreni eräs hitti tuota, yhteen aikaa oli autossa tuota, toi Foo Fightersin. Tämä. Mikäs tämä tuli tämä viimeinen tuota, sinkkuhitti niiltä? Mikähän sen nimi, mä en nyt muista kyllä. Ei sano mulle mitään. Kuitenkin se oli tämä suurin hitti tältä viime levyltä. Tähän kovasti tykkäsi heiluttaa päätä mukana ja näin. Mutta mitä levyjen tärveltymiseen tulee, niin siinä mielessä täytyy sanoa, että vinyli on paljon hauskemman kuulonen silloin, kun se jää jumiin kuin CD. Tämä voi tuupata kivasti eteenpäin, jos jää jumi. No siis CD, itse mulla on CDn jumittumisesta monta lämmintä muistoa. Siis, nyt on ihan lastenlevy kyseessä, että levyä, joskus kuunneltiin autossa ja se jäi jumiin. Ja se oli niin, niin ihanan kuulosta, että <tos> <tos> muistan sen vieläkin. Se muuten, mitä lastenmusiikin tulee, niin yksi... Tätä noin, suomalainen lasten musiikin edustaja. On rölli, mutta Kyllä. rölliä kuuntelen, kuuntelen edelleen suurella mielellä, joten, mielihyvällä, joten sitäkään en mielellä, sillä tavalla lasten musiikiksi. Rölli on, on mainio noin yleisellä tasolla, Kyllä, rölli on paitsi, paitsi se, tota, noin se toinen näytelty elokuva, jolla, jolla ei ollut mitään tekemistä rölli, oikean röllin kanssa. Se oli, se oli pyhäin häväistys ja minä olen katkera kaikille siihen osallistuneille myöskin jo vanhalle opettajalle Tipi Tuoviselle, joka sen, joka sen musiikin tuotti Siis sanoinkin hänelle, että, että tämä oli pyhäinhäväistys, mutta onneksi hänellä oli sen tää hyvät perustelut sille, minkä takia se oli, oli sellainen pyhäinhäväistys. Aivan. Jos kyllä sitä edelleen irtoaa. Jos ei muuta, niin hyvät naurut. Ollaan kuunneltu monesti keikkamatkoilla voimistelulaulua ja kaikki nauramme siinä kohdassa, kun lauletaan, että käteni on en tiedä missä. Semmoinen... Hauska. No ha ha, ha, ha Ja Hannu. Kyllä, kyllä. <laughs> niin. tästä nyt röllillä jatkaa, mutta taidan kuitenkin mennä vähän viisaampaan musiikkiin. Elikkä Hei, tuosta... älä, älä yhtään kuule väheksy rölliä. En, en, en, en, en. Si, si, si, Siinä käy huonosti. No, muotoillaan uudestaan vanhempaan musiikkiin. Elikkä ajallisesti. Elikkä tuossa tein Formitreenejä urkujen kanssa ja soitin vahin tokaatta osaa. Sitten kaivoin jostain niin tuolta noin, että onhan se levylläkin, että kuuntelempa tuosta noin, että kuinka se oikeasti menee. Että, öö, onko liian nopea tempo tai jotain vastaavaa. Ja sitten tuota laitoin ja siinä kohtaa voi niin taas semmoinen Ahaa elämys. Eli jalkion käyttö. Se oli nimittäin siinä kohtaa. Aivan huippu. En muista kyllä, mikä on levy ja kuka sen soittaa, mutta hyvä teos. Näin. Röllistä puheen ollen kuuntelen myös itse röljää. <tos> Eli kaksi CDtä löytyy ja kolme kasettia. Minä en pidä röllistä. Pahekuntesi sinua. No, sä asutkin Ruotsissa, mitä se kertoo sun arvostelukyvystä noin yli, yleisellä tasolla. Aivan. Onko se niin kuin Peppi Pitkä tassu ja muut sitten? Muuten viha on Peppi Pitkä tossa. Ja muutenkin nämä ruotsalaiset, mitä näitä on, en ole koskaan en pitänyt. Mä en määrä, minkä takia ne kaikki on niissä elokuvissa niin blondi. No, siis aina, jos tulee kakkosella tai jossain muualla vastaan näitä elokuvia, niin ne on joka ikisessä kohtauksessa kaikilla on suorat blondit hiukset. Ja kun ne on ruotsalaisia. No, vois kuvitella, että... Sitten... Sitten kaikilla on hoppas hauskaa. <laughs> Kyllä. Ei, mutta Peppi Pitkä tuossa on muuten hyvä musiikki, että sitä ei pidä ainakaan väheksyä, koska sen on joku hyvin ansiokas jazz-muusikko tehnyt ja se on kohtuullisen semmoista kokeilevaa. Tenavissa oli hieno musiikki. Niin oli. <laughs> mutta joo, uh, mä... Näytän olevan joukosta ainoa, jolla tämä kokemus oli negatiivinen. Siis, no, positiivisesta voisin ehkä sanoa pikaisesti, että löysin Spotify. jo sain sinne tunnuksetkin yhteen. Minäkin sain juuri. Joo. Kiitos Erkin. A, ole hyvä. <laughs> ää, onnea sulle. Ää, löysit varmaan jotain kautta samaa reittiä. Kyllä, jotain. En Joo. ole vielä kauheasti ehtinyt tutustua. Joo. Mutta niin siis se on, se on silleen positiivisena, mutta negatiiviseksi nousee kyllä ylitse senkin, että olin katsomassa perjantaina Kauko Röyhkää, Mika Rättöä ja sitten tämä Lehtisalojen muista etunimeä. Mutta kuitenkin tämä Trio, joka on nyt tehnyt uuden levyn, ja Lehti, Lehtisaloja. Siis ne oli Henkassa soittamassa, olin siinä suhteellisen eturivissä istumassa ja tuota tuota. Äh, lähdin kesken pois, meni aivan överiksi tämän Mikarätön, joka on ilmeisesti jollain tavalla niittänyt mainettakin tämmöisellä prokesekoilulla. kirjaimellista sekoiluaan se oli, että siis se, äh, jos vähän kuvailee sitä äh, tälleen, että ei, ei saa kuitenkaan henkilöitä vastaan hyökätä, mutta kun herra näyttää siltä, että hän on äh, vaalea laihempi, nörtimmän näköinen rumempi rillipääversio Freddy Mercurista, Sailorilakki päässä ja piikki piikkirannekkeet ja pi, taisi piikki kauluskin sillä Ni, niin <tos> tota <tos> se vaan niin kun näyttää pelottavalta ja kun tämä keikan varsinainen osuus ennen enkorea loppu mä lähdin enkoreiden aikana pois, niin niin tai ennen Korea, niin ö, röyhkä oli jo lähtenyt lavalta muu bändi jatkaa hirvittävää broke-takomista. se on siis semmoista se, justiisa, se, se, se, se, mitä voisi kuvitella ehkä 70-luvun pilvisimmältä Proek-klubilta vuodelta 73 sanotaan ja tuota ö, koskettimia Rä, rääkyy Huokailee, ulisee mikrofoniin, nousee kesken kappaleen seisomaan ja tekee semmoisia jotain robottimaisia liikkeitä, kävelee nykien paikallaan ja samalla laulaa. Ja sitten vielä kaiken kruunas se, että yhtyeen kitaristi joka ei ole keikan aikana laulanut yhtään, tulee laulamaan todella todella huorolla lauluäänellä jotain biisejä, joka ilmeisesti on suomea, mutta mä en ymmärrä siitä mitään. Se... Jotain lallattelua kai siinä oli, mutta... Siis muutaman kerran siinä kaverin kanssa, jonka kanssa olin katsomassa sitä keikkaa, niin vaihdoin katseita, että joo, tämmöistä tänään. Ja sitten lähdettiin sitä pois. Tää. No, annet annetaan tälleen niin kuin, ö, propsit kuitenkin kokeellisuudesta, että jee, hienoa, mutta meni kyllä överiksi. En pystyisi katsomaan toista kertaa. Tämä tulee sumuisin proge-klubeihin 70-luvulla, niin itse kyllä pidän osasta H. Quindin tuotantoa. Ja mun mielestä tämä kuvaus kuulosti aika paljon siltä. No se, se voi olla, mutta tämä, tämä ei ollut tyylikästä. Tämä ei vain, ei, jotenkin ei sopinut. Joo, siis kokeilu, kokeilisuus on helkarin rasittava, jos sen tekee huonosti. Kyllä, ja tämä tota, siis, Rätti ja Lehtisalo, ne on molemmat siis tämmöisiä, ne on tiimi, ne on tehnyt levyjä yhdessä ja tälleen, ja kun ne molemmat sitten seisoo siinä vierekkäin, toinen nykien huutaa ja toinen soittaa kitaraa ihan täpinöissään, hymy kasvoilla, molemmilla niittejä ja, ja, ja tämmöisiä piikkijuttuja. kitarahihnakin on semmoinen tyylikäs, äh, mikäs tää on tämä, Judas Priest, niin se sitä tyyppiä kuvastava. Etäisessä Judas Priest on ehkä paras ö, kuvaamaan sitä asukokonaisuutta, mikä tällä rätöllä oli. Plus Sailorilakki, valkoinen <lacht> no Siitä voimme ehkä vetää jotain johtopäätöksiä. Kyllä. Mutta niin, ö, lopetellaan jakso palautteeseen, jota on tullut tasan sen verran, että kuulijakysymykseen on vastannut yhdeksän ihmistä. Kysymyksenä oli, mitä mieltä olet bonuskappaleista albumin kylkiäisinä? Ää, nolla on vastannut tuohon. Loistava juttu, pakko hankinta. Ää, ihan kiva, mutta ei vaikuta ostopäätökseen. Kuusi vastannut, 66 prosenttia. Ää, voisin elää ilmankin kaksi ja vittu mitä rahastusta yksi. Että tuommoista. Halutaanko kommentoida tähän? Kansa on puhunut. <laughs> Näet. Ja tota, ellei nyt en ole keksitty mitään uutta kyselyä. No, Kysytään kysy CD-vinyli CD, vai MP3? Joo, se voisi kyllä olla. Mä itse mietin, tota, että oletko menossa katsomaan Michael Jacksonia. Et. <laughs> Mä luulen, että se siihen... aika hyvyt lu lukemus. Kyllä. No itse asiassa se Ninnu tuolla Irkin puolella sanoi, että, että tota, sisko on menossa tammikuussa. Just. Siis se on, se on silleen, jos minä olisin Michael Jackson diggari, niin kyllä saattaisi jäädä multakin käymättä sen takia, koska siis se, että se konserttilippu on aika kallis ja muutenkin ja sitten vielä matkat ja majoitukset ja ruuat päälle, niin sitten tulee aikamoisen tyyrispaketti tänä laman syvimpänä aikana. No mutta Rajan lentää Lontooseen, niin sillähän pääsee halvalla. Niin ja Blue One ja kaikki tämmösti. Mieti jonnekin tota, halpaan hosteliin sinne ja... Mutta ei Lontoossa kyllä halpoin. Urhattavaksi. <laughs> tai lähtee hyvissä ajoin kävelemään, ehti. Niin ehtii painaa. <laughs> niin onhan tässä vielä aikaa. On, on. on. on, on, on. Ja 50 keikkaa, niin jos sille viimeiselle vaikka ehtii. Joo, ani, niin, mutta Lauri N. kommentoi tuolla äh, streamissä vielä, koska ää, Lauri kuuluu kuitenkin paneeliin, ei päässyt vaan nyt äh, teknisten vaikeuksien mukaan. Äh, mutta äh, Lauri sanoi, että minä kuuntelin Queenia, Barbara Streisandia, ja Smokeioita ja muuta piennä. Näin, no. Onneksi olkoon. Kyllä. Ja, ja rätti, <laughs> Joo. että kuuntelin jotain. Joo, mä ehkä voisin tuosta vielä vähän sanoa, että Mä kuuntelin jostain suusta Vesamattiloirin tätä Naurava Kulkuria. Se oli joku kokoelma, jossa oli. Siinä oli Vesamattiloiria ja, ja muita hänen, tai siis tätä kuselaa ja näitä muita Vesamattiloirin egoja. Ja sitten siinä oli Irvin Goodmania jotain tämmöstä. Ja sitten tota Fröbelin palikoita, ö, smurfeja. Blues Brothers' ja semmoista rock and roll-kokoelmaa nimeltä Good Rocking Tonight. Se uh, smurfit siinä seassa on aika paha. <laughs> on se kyllä. paha. Minä, minä kuuntelin pienenä lähinnä ZZ-topia ja ACD siitä. Että, että pitkään, pitkään maailmassa ei ollut muuta musiikkia kuin ACDCin Hells Bells-kappale. Ja, ja vaikka se onkin hyvä kappale, niin on kyllä ihan, ihan onnellinen siitä, että musiikkipalettini on laajentunut siitä yhdestä biisistä. Minun äh, alku- tai tuota, kuuntelu on ollut tuolla linjalla Metallica, Wasp, Twisted, Twisted Sister, äh, Bon Jovi, joo. ja Rainbow. Joo. Oliko ja tämä on se, siis... Niin kuin, on sekin aika surullista. Minus ky, kymmenen miinus vai 10 plus? Öö, vähän öö, sanotaan ensimmäinen muistaakseni ensimmäinen kasetti, minkä mä oon ostanut, siihen aikaan siis ostettiin kasetteen vielä, niin, niin tota, oli mun mielestä toi, toi, toi Metallica Master Puppetsin kasetti. Jos no, mun pitää sanoa tuohon Michael Jacksoniin, että mä kuuntelin Michael Jacksonia ihan kybällä. Mulla oli kaikki levyt. Siis tota, öö, sanotaan 7-10 vuotiaana Eikö kävelemään kohti Lontoa. <laughs> Näinpä. Ja on, minustakin ja Michael to, to, Jacksonilta to, to, muutama hyvä biisi. Esimerkiksi Thriller on minusta aivan erinomainen kappale. Se bas, ja se bassokuvio, mikä siinä menee epäilemättä jonkun, jollakin muugilla esitettynä, niin onhan se, onhan se Helkkarin toimivalla. lajissa. On Mutta Nauravaan kulkuriin on ihan pakko todeta, että siinä kohtaa, kun kuulisin nimeni, niin karvat nousivat välittömästi pystyyn ihan siitä syystä, Ö, olin sirkusfestivaaleilla, ja siellä väliaikamusiikkina, niin ilmeisesti levyt oli vaan vähän vähissä, niin soitettiin kyseistä kappaletta, ja sitä kun sen viikon siinä kuuntelin, niin pikkuhiljaa alkoi tulla mittari täyteen, ja sitten, öö, viimeisenä kahtina päivänä, niin huuettiin, kun ei enää musiikkia, soitettiin, että mutta ei sitä nauravaa kulkua. Aivan. jeps mutta... Eiköhän tämä ei ollut tässä. Ollaan puhuttu tunti 35. Se on hyvä mitta. Se on hyvä mitta. Ja palautetta saa laittaa uh, musiikkiviikko.gmail.com tai blogisivulle, jonne tulee jaksotekstit. Et siellä on kommenttipalkki, jonne voi sitten käydä lisäämässä kommentteja jaksoihin ja tälleen. Se on musiikkiviikko.blogspot.com. Ja sinne kirjoittelen sitten taas tekstit ja laittelen jaksojen uulliset ne voi käydä sitten sieltä lukemassa. Mutta eiköhän tämä tässä? Hyvää yötä. Tai mitä tahansa